O dia 12 de abril na história, 1633 Galileu Galilei foi condenado por heresia pela Inquisição porque criticou e contestou o sistema aristotélico, defendido pela Igreja Católica. Ele passou o resto da vida em prisão domiciliar. 1861 Começou a Guerra Civil Americana, quando os confederados, estados do sul dos Estados Unidos, escravocratas, atacaram um quartel da União na Carolina do Sul. 1911. O primeiro voo entre Londres e Paris, sem escala, foi realizado em 3 horas e 56 minutos. 1936. Foi inaugurado em São Paulo o aeroporto de Congonhas. 1944, o presidente Getúlio Vargas declarou que o Brasil não entraria em conflito com outros países da América do Sul. 1956, nasceu o ator norte-americano Andy Garcia. No mesmo dia, nasceu o diretor de cinema carioca Walter Salles. 1995, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que prevê indenização por crimes de regime militar. 2004 a polícia do Rio de Janeiro realiza uma operação na favela da Rocinha para tentar acabar com os conflitos entre as quadrilhas de traficantes rivais por pontos de vendas de drogas. Em decorrência dos confrontos, que duraram três dias, 10 pessoas morreram e 25 suspeitos foram presos. 2009 Morreu o escultor e gravurista Chico Stockinger. 2011 Morreu o radialista e humorista Serginho Leite. 2019. O desabamento de dois prédios na comunidade de Musema, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixou 24 mortos e centenas de desabrigados. As construções eram irregulares e haviam sido interditadas duas vezes. Esses são os fatos que fizeram o dia 12 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.